Коли ви будете при дворі, то зрозумієте, що люди живуть і вмирають з волі короля. Вона лише знизувала плечима. Я чудово пам'ятаю пророкування щодо Генріха. Почне правити як ягня, але стане лютіше й залева. Та, здається, ви хочете залякати мене, сер Чарльз? Ні, я просто хочу показати вам і зворотній бік медалі. «Однак для вас Генріх насамперед брат, ваша плоть і кров, і він любить вас. Можливо, навіть відчуває перед вами свою провину, і ви зможете навіть зіграти на цьому». «Стоп! Далі продовжувати не варто. Вона сама повинна зорієнтуватися в інтригах придворного життя». «Мері немов не чула його, лукаво поглядаючи з-під вій». Брендо замовк і піймав себе на думці, що відверто милується нею. Як граційно вона тримається в сідлі, як їй личить це вбрання з яскраво-коричневого оксамиту із широкими рукавами. Її маленька шапочка прикриває тільки потилицю, а волосся, сховане під сіткою, вибивається і так гарно розвивається легкими пасмами на вітрі. Ви так дивитеся на мене, Чарльз? На вас інакше неможливо дивитися. І я, і Гемфрі, і Ілайджа. До чого тут усеня? Ми говоримо про вас. А коли ви будете при дворі, усі чоловіки продовжуйте, закохаються у мене, адже я така гарна. Ви це були не увазі, чи не так? А ви самі що думаєте про мене, сер Чарльз? Для мене вища нагорода служити вам. І тільки на що ще я можу сподіватися? То що? Їхні погляди зустрілися. Очі Брендона спалахнули, її засяяли, але обоє одразу відверталися один від одного, згадуючи епізод у його кімнаті. Це було заборонено, але так солодко. Придворні багатозначно поглядали на них. Вони мали чудовий вигляд на тлі зеленого строкатого від перших квітів лугу. Обоє – прекрасні наїзники. Красива молода пара, який, певно, так добре разом. Чарльзу Брендону просто доручено втаємничити її високість у справи при дворі, пояснював членам почту Томас Болейн. Але при цьому його інтонація була такою іронічною, що навіть манірна Люсінда Моубрей глумливо хмикала. А Брендон і справді розповідав принцесі про двір. Йому необхідно було зробити так, щоб вона заздалегідь була милостива з його союзниками і упереджено ставилася до недругів. І він захоплено відгукувався про Маркіза Дорсета, хвалив герцога Норфолка, сухіше говорив про Бекінгема і наближену даму-королеви графеню Солсбері. Ви слухаєте мене, міледі? «Так, Чарльзе, я пам'ятаю Леді Солсбері. Вона моя двоюрідна тітка, донька герцога Кларенса, брата мого діда Едуарда Четвертого. Її видали заміж за сера Поула і зробили графиною Солсбері. Вона дуже гарна», – вимовила Мері. «Ну, вона вже не така красуня, як раніше», – заспокоїв її Брендон і додав. «Леді Солсбері дуже віддана королеві, підтримує її партію» партію Катерини, Брендону довелося пояснити, що весь двір розділився на дві партії. Союзників Іспанії, до числа яких входять королева, герцог Бекінгем, лорд, єпископ Фішер і партію, яка обстоює союз із Францією, яку очолюють канцлер Вулсі маркіз Дорсет. Про Вулсі вони поговорили детальніше. Брендон відгукувався про нього із замилуванням, звеличував його ділові якості, державний розум, говорив, що король прислухається до його думки більше, ніж до чиєїсь іншої. «Так, я багато чула про Вулсі», – відповіла Мері. «У Іпсвичі, звідки він родом, про нього розповідають схвально. Але якщо мій брат прислухається до думки Вулсі, значить він за союз із Францією». Брендон зволів обмежитися запевненнями, що Генріх ще нічого для себе не вирішив. Інакше розмова могла б торкнутися того, що запорукою цього союзу може стати саме вона. А Брендон уникав цієї теми, навіть розхвилювався, помітивши, як замислилася принцеса. Якщо проаналізувати ваші слова, сир, запитала вона через деякий час, ви підтримуєте про французьку партію, отож я теж повинна притримуватися цього напрямку? Він був захоплений її покірністю і здивований кмітливістю. Уникнувши прямої відповіді, Чарльз сказав, що король Генріх гордитиметься такою розумною сестрою, уважною, вдумливою і чемною, до того ж ще й красунею «Хіба що по воді не ходжу», – посміхнулася Мері Лише ближче до вечора принцеса, нарешті залишивши Брендона, пересіла з коня у фургон до свого почту і дозволила їм опікуватися собою Джейн Попінкорд, струшуючи щіткою пил з її подолу, голосно помітила. «Міледі, ви весь день приділяли увагу тільки серу Чарльзу, а це непропустимо. Ви не могли більш явно продемонструвати свої почуття, навіть якби на очах в усіх обійняли його і поцілували». Мерія незворушно знисувала плечима. «Пусте, Джейне! Ах, як було добре скакати з ним, відчувати, як вітер розчісує волосся, відчувати коня під собою. Джейн, моя Джейн, як він дивився на мене!» «Було б дивно, якби він сидів при вас, похнюпившись. Але ви граєте в небезпечну гру. Послухайте доброї поради і не змушуйте Брентона обирати між його серцем і обов'язком». Але саме цього я й хочу. Я хочу, щоб він покохав мене, щоб захопився мною і забув про все на світі. Тоді Чарльз закинути у тауер, подумала Джейн і навіть пожаліла Брендона у глибині душі. Брендон, як і раніше, опікувався Мері. Прилюдно він намагався поводитися з нею відсторонено, однак у дорозі все ж дозволені деякі послаблення етикету, і він не мав нічого проти їхніх кінних прогулянок. Адже їм було добре вдвох, вони сміялися, жартували, і Мері бачила, що Чарльзу подобаються її дотепні зауваження. Читала вона й мимовільне замилування в його очах, відчувала його пильні чоловічі погляди і її охоплювало хвилювання. А умовності етикету тільки дратували, вона хотіла, щоб він більш був зухвалим, жагучим з нею, щоб він знову так само п'янко цілував і пестив її під одягом. Але насправді вона хотіла лише одного – скорити цього сильного іронічного чоловіка, завоювати його, щоб він упав на коліна до її ніг. А поки? Поки що вона була щаслива. Вона прокидалася в незнайомих замках, у затишних монастирях, приймала почесті, насолоджувалася ними.